fymtikabli laumuspil af hjúpað Okkur veitir víst ekki sjálfum af að það fara að koma okkur heim sagði kátur Ég sé að eitthvað er meir en lítið annarlegt við þetta allt en það er best að geyma söguna þang til að komum heim Þeir sneru við og heldu niður bryggju afleggjaran Hann var þráðbeitt og velvið haldið með fram kvöntónum raðir af stórum hvítkölkuðum steinum Eftir um hundrað skref komuð þeir að breyðri trebryggju á fljótsbakkanum. Viðana var bundin stór, flatbotnaferjubátur. Tvö ljósker henguð þar í háum stöðrum og vörpuðu ljósi yfir hvíta bryggjupollana. Fyrir aftan þá var þókan á sléttum völlónum að byrja að vella yfir limgirðingarnar, en framundan lá fljótið og síndist kolsvart. Jafnvil í sefinu við bakkan voru farnar að bylgjast þókutægjur, en austan megin fljótsins virtist þókan þó vera öllu þinnri. Kátur teimti hestin út á bryggjuna og um borði í ferjuna og hinir kom á eftir. Síðan stjakaðan hægt frá landi með langri stöng. Undir þeim bæriðist brúna vínið breytt og lengt. Eistri bakkin blasti við og var brattari og upp frá vörinni lág bugðóttur stígur. Þarfir rofan sáust mörg tindra. Það var bukkóllin sem reis á bakvið og í gegnum gistna þókuslæðuna glitti í klinglótt gul og rauð ljós í holnum. Það voru gluggarnir í brúnkfóli innum forna ættarsetri brúnbukkana. Fyrr á öldum voru fornbukkar ein fremsta ætt hoppita, ekki einungis í meskinu, heldur á öllu héraði. Endur fyrir löngu hafði góar hendaður fornbukkur, höfðingi ættarinnar, haldið austur yfir brúna vínið. Hann gróf út og byggði allan brúnkvól, breytti ættarnafni sínu í brúnbukk og gerðist höfðingi yfir heillisveit sem var þá raunverulega eins og sjálfstætt smá ríki. Afkomendum hans fjölgaði í sífellu og varð heldur ekkert láta á þeirri fjölgun eftir hans dag. Uns byggðin var grafin út um alla neðri hluta hólsins. Á honum voru þrennar miklar inngangsteyr, fjöldi hliðardeyra og um hundrað gluggar. Síðan heldur brúnbukkar og sífjölgandi skilduleiðera áfram að grafa og gera sér hýpíli allt í kring. Þetta varð upphaf buksveitar sem var mjó en þétt byggð til landræma, milli fljótsins og fornarskóar, eins konar nýlenda frá héraði. Stærsta þorpið hétt bukkabær, byggða þyrping í brúnkfóli og hlýðum hans og allt umhverfinsan. Íbúar merskisins áttu jafnan vinsamleg samskipti við buksveitunga og raunar virtu bændur allt frá stað og suður til sefeyjar enn hefðarvald húsbóndans í kvóli en svo var ættarhauðingi brúnbukkana jafna nefndur Hins vegar litur flestir aðrir íbúar héras þá buksveitunga hortnauga og töldu þá hálfgerða útlendinga Annars voru þeir líkt frábrugnir öðrum hopbitum í fjórðungunum að einu þó undantveknu þeir höfðu mikla ánægja bátsferðum og sömur þeirra voru jafnvel sindir. Upprunalega var sveit þeirra óvarin til austurs, en síðan ræktuðu þeir mikið samfellt limgerði, hágerðið, eins og varnarlínu útáfið. Síðan hafði það vaksið í margar hoppita kinslóðir og var orðið afar þétt og hátt, en það var því stöðugt haldið við. Hann náði alla leið frá brúnavínsbrúni í stóran sveig frá fljótinu og niður að garðshortni þar sem gráviðjumóða rann út úr forna skógi og í brúnavínið. Þannig var hágerðið nú rúmlega tuttugu mílur á lengt frá norðri til söðurs. En að vísu gatt slíkur kjarvekkur þó aldrei veitt fullkomið öryggi og víða tegði skórin sig alveg að gerðinu. Íbúar buksveitar læstu því dyrum sínum öruglega eftir sólsetur sem ekki var venja annarstaðar á héraði. Ferjan þókaðist hægt yfir fljótið og bar nær buksveitar bakkanum. Sómi var sá eini í hópnum sem aldrei áður hafði færið austur yfir fljótið. Honum var einkennilega innanbrjósts þar sem hann horfði í strömin fara gjálpandi framhjár sér. Hann var að leggja sína gömlu tilveru að baki í móðu og reyk en framundan byrðu myrk æmintýri. Hann klóraði sér í höfðinu og leti sér dreyma um það eitt andartak að fróði hefði heldur getað verið um kyrrt og þeir lifað áfram rólegu lífi í bakkabotni. Hoppidarnir fjórir stigu í land Kátur batt ferjuna og pípin lagði af stað upp stíin og teimdi klárin En sómi sem hafi staðið og horti yfir fljótið til héras sem hann var að kveðja hvíslaði allt í einu hásum rómi Lítu við fróði Sérðu nokkuð? Í skímu bryggjuljósana hinu megin í fjarska sáuðir grilla í mannveru líkasta svörtum bögli sem skilin hefði verið eftir á bryggjunni. Á meðan þeir rindu yfir fljótið virtist þeim hún hreyfast og sveima til bekkja hlýða eins og hún vera að leitað einhverju á jörðinni. Síðan skreyðun eða hjökti á hækjum út úr ljósreittnum og hvarf. Hvað í döðanum var nú þetta? Varð kátið að orði. Eitt sem er stöðugt á hælum okkar, saði fróði, en spyrjum einskis frekar að sinni, kom okkur strax áfram. Svo skunduðu þeir stíin upp á bakkan. Þar horfðu þeir ennum öxl, en fljótsbakkin hinum einu var hulinn móðu og ekkert að sjá. Sem betur ferir ekki síður að láta báta liggja við vestur bakkan, saði fróði en verður komist hér yfir fljótið á hestvaði ó nei þeir verða að fara yfir brúna víns brúna tuttugu miljur hér fyrir norðan svaraði kátur þeir gæta vísu reynda sundrið á fljótið þó ég hafi aldrei heyrt að nokkur um hesti hafi verið sundrið yfir brúna vínið en hvað kom hestar þessu við það skal ég segja þeir setna en kom okkur fyrst í húsaskjól og síðan getum við talað saman eins og þau þóknast tíð pípinn rætið leiðina svo ég ætla að ríða undan og gera keppið þumban viðvartum að þið séður rétt ókomnir við getum þá haft til kvöldmatin og fleira við átum nú ríflega kvöld verð rétt áðan hjá Ormari Bónda sagði fróði en við getum þó lengi á okkur bætt enda skuluðu fá annan kvöld verð ríflega útiláttin og réttu mér nú körfuna að tarna sagði kátur og reyða undan út í myrkrið Allung leið var frá ferjustæðunum og að hinnu nýja húsi fróða í krika Þeir fóru fram hjá bukkhóli og brúnkvóli á vinstri hönd og í út í aðri bukkbæjar komuði loksins inn á bukk sveitarvegin sem lá alla leið frá brúnni Er þeir höfðu farið um halva mílu eftir veginum í norðurátt komuði að afleggjara á hægri hönd Þeir beigðu inn á og þrömmuðu síðan nokkrar mýlur eftir honum um misþæðótt land. Loks komið þeir að þröngu hlýði í þéttri limgirðingu. Í myrkrinu var þaðan ekki sínilegt neitt hús, því að það stóð afsýðis frá stígnum í miðjunni á ringlaga grasflött, sem umkringt var lágum trejám innan limgerðisins. Fróði hafði valið sér þennan stað af því að hann var á afskektast að kjálka sveitarinnar. Engir aðrir bústaðir voru þar í nánd, svo þar mátti hæglega ganga inn og út án þess að nokkur yrði þess var. Og brúnbukkar hafðu byggt þetta hús endur fyrir löngu sem gestahús eða kvíldarhús fyrir þá fjölskyldu meðlimi sem vildu komast um tíma burt úr krafakinu í brúnkfólið. Þetta var fornlegt sveitahús og öllu hagað sem áþekkast og í hoppita volu. Það var innlýft, ílánt og ríslátt en þekjan úr torfi, gluggarnir og stór útihurð voru kringlótt. Hvergi sást ljósglæta er þeir gengu grasivaksin stíin upp að húsinu. Gluggarnir voru byrðir og dimmir. Fróði barðið að dyrum og keppur þömban opnaði fyrir þeim. Þá streymdi strax á mótið þeim heimilislegur bjarmi. Þeir smegðu sér skjótt inn og aflæstu sig og byrtuna inni. Þeir stóðu í rungóðu andyri með hurðum til bekki handa. Frammundan var gangur eftir miðjuhúsinu endilöngu. Jæja, hvernig líst er á? spurði kátur um leiðum kom fram í ganginn. Við reyndum allt hvað við gátum að gera húsið heimilislegt, en lítill tími var til stefnu því að við keppur komum ekki fyrir með síðasta vagninum í gær. Fróði litaðist um í kringum sig. Allt var eins og áður heima. Ímsum eftirlætis gripumanns eða bilbós hafði verið komið fyrir á svipaðan hátt og heima í bakgabotni og hér var eins og þeir upptendruðu sterkara en áður ímsar minningar. Allt var svo hlílegt, þægilegt og fagnandi og því sárara þótti fróða nú að vera ekki raun og vera komin hingað til að setja stað eða mega vera um kyrt. Því órétt látar að fanstónum hvað vinir hans höfðu haft mikið fyrir þessu og hann fór að kvíða fyrir því hvernig ósköpunum hann ætti að segja þeim að hann væri óðara aftur og förum það meira sig á stundinni. Nú fengi hann engan frest á því en er það segja þeim það strax um kvöldið áður en til náða Það er dásamlegt að sjá hvernig þið hafi komið öllu fyrir sagðan hrifin og hrærður Það er eins og ég hef aldrei horfið heiman frá mér Ferðalángarnir hengdu upp yfirhafni sínar og settu pokanna á gólfið Kátur vísaði minn eftir ganginum og opnaði dyr lengst inn í honum Þar logaði eldur inni og mótið þeim kom mettað gufuloft bað rópaði pípinn lofaður sé kára dúkur hver á að fara fyrstur spurði fróði og hvort á það að vera sá elsti eða sá sem minn fljóttastur í baðinu Æ þú rækir vís lestina hvort sem væri förungur minn Hva getið ímyndað ykkur að við hefum ekki reynt að finna betri lausn á því sagði kátur kára Mér fann svo fráleitt að byrja vistina hér í krika með þrasi um hver að þetta fara fyrst, svo þarna inni eru hvorki meir enni minna en þrjú kér og eir kettill fullur af sjóðandi vatni. Ekki vantar okkur heldur handklæðin, þótta klútana og sápurnar. Drífið okkur allir í einu í baðið og verið fljótir. Á meðan fóru kátur og keppur fram í eldúsið hinum megin við gangin til að hafa síðbúin kvöldverðin til. Frá baðklefanum heyrðust rókur miklar þar sem þremenningarnir gauluðu hver í kapp við annan og þessi milli skvamp og skvettur. Allt í einu hófst rödd pípins upp yfir hinar og hann fór að kyrja einn af uppáhalds baðsöngvum Bilbós. Hæ, lofsingjum baðið að lokum hver stags sem laugar burt rikið og ressir og strax. Og vei þeim sem kyrja nú vill lei með oss, ó vatnið heitt, það er reinast oss. Ó regnið í eyrum, það lætur eins ljúft, og lækur sem fellur um grjót til hjúft. En samt hefur ekkert oss vellíðan veitt, eins og vatnið í baðinu rjúkandi heitt. Ó lyndar vatn kalt, ekki kostar það neitt og hveljandi þorstanum getur að eitt. En betr samt ölið, þá veiga þar við og vatnið heitt niður um bakið og kvið. Ófagurt er vatn sem úr gósbrunni og í glitrandi súlu til himinsins rís, en gósbrunnur engin og sklatt hefur þó eins og gusurnar heitu í baðvarsins þróg síðan hvað við rosalegur guðsugangur og fróði veinaði hátt upp yfir sig hviss, hviss svo var að sem mestur hluti badvas pípins hefði skvest upp í einum strók kátur kom í dyrnar hvernig væri nú að koma að fylla kokið af mat og kverkarnar af bjór kallar hann og fróði steig strax upp og fór að þurka sér um hárið loftið hér er svo mettað af gufu sagði hann, að ég kem fram í eldhús til að þurka mér Eru það nú sullarar kátur og rýndin í gufu mökkin allt gólfið var á floti Réttast væri að þú fengir ekki ætan bita förungur fyrir þú væri búin að þurka allt upp eftir þig sagði hann En flýrðuðu hún nú, annars byrjum við á undan ykkur Þeir snættu kvöldverðin í eldhúsinu og stóðu borðið rétt hjá eldinum Varla hafiði haftur mikla list á sveppum sagði Friðgeir og gerði sér upp vonleysi. Ó ætli ekki þó, sagði Pípin. ég þó sögði Pípinn. Ég áðá sagði Fróði. Konan hans Ormars afbrað annarra búand kvenna gaf mér þá. Burt með gráðugar krumlurnar nú er að ég sem skampta. Hobbitar eru einstaklega sólgnir í sveppi og þeir geta þá af þvílíkir græðiki að jafnvel þeim matgráðugustu af stóra fólkinu myndi ofbjóða sá atgangur. Þegar það er haft í huga þarf engan að undra þó fróði stælist margar ferðirnar vestur á fræga sveppavellina á merskinu á sínum yngri árum. En ormari bónda verður heldur ekki láð þó hann reytist honum fyrir það. Að þessu sinni fengu allirna í sína og það meira sig á mæli hvar það Á eftir fyldi mörg aukagetan svo að meira sé að keppur þumban gætt dæst ánægjulega að mál lokinni. Þá yttu þeir borðinu til hliðar og dróu stólana að eldinum. Við tökum af borðinu á eftir, sagði Kátur. Segðu mér nú alla ferðasögana. Mér skilst að því að við lent í miklum æfintýrum sem mér finnst í hæsta á máta ósangjant að því að ég fekk ekki að vera með. Men langar nú að heyra alla söguna og sérstaklega hvað gekk að ormari gamla og hví hann var svo einkennilegur í viðmóti. Það var engu líkar en hann væri hálfbángin sem er þó svo ólíkt honum. Nó, við vorum allir með hjartað í byggsónum, sagði Pípin eftir nokkurt higg, því að fróði gerði ekki annað en stara í eldin og þegja. Þér hefði heldur ekki orðum sel ef svarturítarnir hefði verið á hælum þér í tvo daga samfleitt Og hverjir eru þeir? Svartar verur rýðand á blökkum fákum svaraði Pípin Úr því að fróði allir sér að þeyja verði ég vist að segja þér söguna eins og hún gekk til Svo raktan allt sem hafið á daga þeir að drífið síðan þeir lögð af stað frá hopptúni Somi kinkaði oft kolli til samþykkis og bætti við upp rópunum en fróði lagði ekkert til málanna. Ég trýði nú ekki einu orði af þessu, sagði kátur, ef ég hefði ekki sjálfur séð svartu þústin á bryggjunni og auk þess heyrt hvað ormargamli var annarlegur í rómnum. En hvað finnst hér um þetta allt, fróði? Frændi voru fróði hefur sem minnst viljað um þetta tala, sagði pípinn en nú er komin tími til að hann leysi frá skjóðunni hinga til höfum við ekki tfengið að vita nema ef það væru skaplega rátuganir Ormar sponda um að allt sé þetta í einhverjum tengslum við fjálsjóði bilbóskamla Það voru nú tómar getgátur flýtti fróði sér að segja Ormar veit ekki nokkuð skapaðan hlut En Ormar gamli veit þó lengra nefi sínu, sagði kátur Hann hekkur að mörgu þó venjulega talan fátt mér hefði verið sagt að hann hafi til dæmis á yngri árum oft verið á ferli í fornarskógi og komist á snóður mart um allt furðulegt þú getur þó að minnst að sagt okkur fróði hvort ágískanur hans hafi verið nærri réttulægi eða ekki Jú, hann komst nálegt réttu sagði fróði með semingi, svo langt sem það nær allt er þetta í vissum tengslum við gömlu ferðalögin og æfingtýrin sem Bilbo lendi í á yngri árum Riddararnir vilja finna og eru reynlega að leita að honum eða mér í hans stað og ég verð að vara ykkur við að þetta sem þið eruð að fiska eftir hjá mér er ekkert spögg satt að segja er ég hverki óhultur hvorki hérn í annars staðar hann skimaði um glugga og vegki eins og hann gæti áttu vona á að þeir letu undan á hverju stundu hinnir horfðu þegjandi á hann og gáðu hver öðrum merki í laumi Nú er að nálgast hjá honum hvíslaði pípinn af káti sem kinkaði kolli á móti Njæja sagði fróði loksins reis upp og rétti úr sér í sætinu eins og til merkis um að hann væri að taka mikilvæga ákvörðun Ég get víst ekki lengur haldið þessu lendu fyrir ykkur Ég þarf að segja ykkur nokkuð en ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma mér að því Kanski gæti ég hjálpað til sagði kátur látt og sagt þér sjálfum eitthvað að því Hvað áttu við? sagði fróði og horfði efablandin á hann N Ekki annað en þetta, fróði minn Þú ert í vandræðu með hvernig þú átt að yfirgefa okkur og kasta okkur hinstu kveðju auðvitað hefur það ekki okkur að þú hefur verið á förum burt af héraði fyrir það síðar en nú stedjar hættan skyndilega miklu fyrir að þér en þú hafðir búist við svo þér ekki til setunnar boðið þú ætlar að hverfa tafarlaust á braut með blæðandi hjarta og okkur tekur alla sárt til hín fróði opnaði munnin gáttadur og lokaðanum aftur undrunarsvipurinn í andliti hans var eitthvað svo hjákátlegur að þeir fóra skelli hlæja Gamli góði fróði, sagði Pípin Hjelstu virkilega að þú gætir slegið ríki í aug og karallra En til þess hefur þó korki verið nógu higginn í hugkvæmur Þú hefur nú lítið annað gert alla daga síðan í april en að undirbúa brottförin og hverði alla þína kærustu króka Við heyrum þig sífellt fyrir að tauti barmin skildi ég nokkuð til maftur sjá þennan dal og fleira í þeim dúr svo þykist það var svo öllum fjármönnum og sérst nöðbeður til að selja skjóðuböggonum bakgabotnin þinn eða heldurðu að allar samræður þínar við Gandalf hafiðu farið fram hjá okkur Ósköp er að heyra þetta sagði fróði og ég sem hélt ég hefði alltaf verið svo aðgætin og útsjónarsamur hvað skildi Gandalfun og segja við þessu eru áætlanir mínar þá komnar á allra varir á héræði neini, sagði Kátur að það engar ágjur því að vísu verður þess ekki lengt, hefur þið lengdarlætur en að svo komnum áli, við tekki aðrir um en við fjórir þú skal þafa það í huga að við þekkjum þið svo vel og erum svo oft og lengi samvistum við þig að við getum næstum lesið hugsanarvínar auk þess þekkti ég bilbo vel ef ég á að og er þá hef ég fylst grandgæfilega með þér alla tíð, síðan að hvar Ég var svo hrættur um að þú færir fyrri eða síðar sömu leið á eftur honum. Ég jafnvel að þú færir fyrri en raun varð á. Upp á síðkastið fór okkur svo að gruna margt og vörðum eins og að nálumum að þú ætlaðir að yfirgefa okkur og leggja einn af stað fyrri var að laust, alveg eins og bilbók. Allt síðan í vor höfum við því haft augun hjá okkur og lagt sameiglega á ráðin. Þú sleppur því ekki svo öðvæðlega undan okkur. En ég verð að fara, Það er óhjákvæmilegt, elsku vinir Ég veit að þetta er grimdarsárt fyrir okkur alla En hér þýðir bara ekki eftir að spyrna við brottum Þið ættu að skilja það úr því að þið viti svona mikið og gera mér viðskilnaðin við ykkur auðveldari fremur en að reyna að stöðva mig Þú miskilur okkur, sagði Pípin Við tanna verður það fara og þess vegna verðum við líka fara Þið kátur viljum báðir fá að koma með þér og víst er sómiðin ágætur félagi sem myndi stökkva hvenar sem er upp í opið drekaginn til að bjarga þér ef honum er þið fótaskortur í öllu óðagotinu en þú þart fleiri samfiltan menn í svo áhættu samt ferðalag Elsku hjartans vinninn mínir ansaði fróði hræruður Það gæti ég aldrei fallist á en er þetta allt löngur ráðið þið talið um áhættusamt ferðalag en vitið ekki um hvað við erum að tala. Þetta er ekki fjársjóðarleit, ekki ferðalag þangað og heima aftur. Ég er á flóta frá einni ógnarlegri hættunni til annarar. En við vitum vel um hvað við erum að tala sagði Kátur ákveðin. Og einmitt þess vegna erum við staðuráðunir í að fylgja þér. Við vitum vel að ringurinn er ekkert til að spöga með, en einmitt þess vegna viljum við gera allt sem við getum til að hjálpa þér gegn óvinninum. Ringurinn, sagði Fróði, högtofa. Já, ringurinn, endur tók hátur. Kæri gamli vinur, það er eitt sem þú hefur ekki tekið með í rekningin og það er hvað við vinur þínir erum forvitnir. Ég hef árum saman vitað um ringin, mér að sé áður en Bilbo fór. En ég sagði ekki nokkur um manni frá honum fyrir en við fjórir byrjuðum að pukara þetta saman því að Bilbo vildi augljóslega haldunum leyndum. Ég kynntist, Bilbo heldur aldrei jafnvel og þér. Þá var ég enn svo ungur og hann mjög varkár, en samt ekki nógu varkár. Ef þú vilt, get ég sagt þér hvernig ég komst fyrst að því. Hald áfram, sagði fróði látt skjóðubakkarnir urðanum að falli eins og vænta mátti dag nokkurn árið á undan veislunum miklu var ég á gangi eftir stíknum og vildi svo til að Bilbo var nokkuð á undan mér allt í einu komu skjóðubakkarnir út á stígin, langt fram og stemdu á okkur Bilbo hægði á sér og svo allt í einu, hókus pókus var hann horfin ég var svo forvið að ég hafði var alla ræna á að fela mig Þó skreyði ég villan leiki gegnum limgerðið og meðfram við aftan verðu. Þegar skjóðu bakarnir voru farnir hjá, gæðist í aftur gegnum gerðið og vildi svo til að ég horði beint á Bilbó þegar hann birtist snögglega á ný eins og útúr bláum aloftsins. Ég sá glant á gullum leiðan stakk einhverju aftur í buxnavasan. Síðan hafði ég augun hjá mér og verði eignla játa um mig hálgerðan njósnir. En þetta var svo óskaplega spennandi og forvitnilegt, en þar var ég þá aðeins og ætli ég sé ekki eini hoppittin og öllu hér að þér undanskildum sem hef augum lítið leyni bókina sem blessaður gamli maðurinn varðveitt svo vel Hefurðu lesið bókina hans rópaði fróði, nú dámar mér ekki, er þá engum treystandi og getur ekkert verið óhult lengur Líklega ekki, sagði kátur, en ég verða að taka fram að ég gætt aðeins gegst í hann einu sinni og þá ekki nema eitt augnablík og það var ekki einu svona auðvelt fyrir hann skild hana helst aldrei við sig Hvað skild hann vorðið af henni? væri að fá að skoð hana betur Fjekst þú hana í þinn hlutfróði? Ei, hann skild hana ekki eftir í bakka botni svo hann lítur að hafa tekið hana með sér e, Jæja, eins og áðan myndist á held kátur áfram held í þessari vitnesku alveg út að fyrir mig þangu til í vor að alvar að færast í leikinn þá hófum við samsærið þar sem okkur var full alvara og við því til í allt, þá ákvamum við að láta samvinskun ekki verð okkur of mikinn um fót það var þó ekki auðvelt að fást við þig og, og þó var gandalur hálfu erfiðari viðfangs en viljurðu kynnast okkar aðalspæjara þá er hann stattur hér hjá okkur Hvar er hann? spurði fróði og skýmaði í kringum sig eins og hann ætti vona því að grímuklætt og skuggaleg vera stýju út úr einhverjum skápnum. Stýðu fram sómi, sagði kátur, og sómi stóð upp, blóður rjóður í framan. Þetta er spæjarin okkar, og það geti sagt er að sá lá ekki á liði sínu að sapna upplýsingum þangað til uppum komst. Eftir það var engu líkara en hann væri bundin þagnareiði og ekki hægt að toga eitt orð meira uppur honum. Sómi æfti fróðis og högtofa að það virtist algjörlega ráðalös hvort hann ætti að reyðast eða gleðjast, hvort þungu fargi hefði verið af honum létt eða hann væri hafður að fýbli. Já, húsbóndi, sagði Sómi fyrirgefið mér en ég ætla ekki að gera því er mein og gand alveg heldur og hann er svo vitur og, og manstu það þegar hún sagðist að ætla að fara aðleitt þá sagði hann ney taktu heldur einhvert með þér sem þú getur treyst en ég síða nú ekki að þessu að ég geti treyst neinum sagði fróði sómi horða á hann vandræðalegur og svip það er allt undir því komið hverju þú vilt sjálfur treyst okkur fyrir skaut kátur inn í þú getur treyst okkur til að fylgja þér í gegnum þykst og þönt allt þar til yfir líkur þú getur líka treyst okkur fyrir hvaða leyndarmáli sem er og það jafnvel betur en sjálfum þér en þú getur ekki treyst því að við leyfum vera ana aleinum út í voðan og það kannski án þessa kveðju okkur við erum vinir þínir og hafðu það í huga að við vitum flest af því sem Gandalfur sagði þér við vitum ýmislegt um við erum auðvitað döðskelkaðir en við erum staðránir í að fylgja nér, og ef þú ekki leifir okkur það munum við elda þig sem spórhundar og hvað sem öðru líður bætti sómi við finnst mér að þú ættir að fara að ráðum álvana gild og ráðlaðið er að taka okkur með ef við vildum fara og þú getur ekki neita því ég neita því heldur ekki sagði fróði og horfi gátt aður á sóma sem glottiðu tönn framann í hann. Nei, ég getvist ekki neita því, en ég skal heldur aldrei framar trúa því að þú sért svovandi og hvað sem þú liggur og rítur nefn að sparka fyrstuglega í botnin áðir til að vera viss. Þið eru nú meiri þokkapildarnir, hjælt áfram og snýri sér hinum. En þið eruð heldur ekkert blávatn, bætt hann við, stóða fætur og fórnaði höndum til lofts. Ég gefst gerðsamlega upp og ég skal fara að ráðum gildurs. Ef þessi ógnarlega vá og vofði ekki yfir okkur, skildi ég líka dansa af kæti. En samt get ég ekki annað en verði því þungu fargir af mér létt. Ég kveð svo fyrir þessu kvöldi. Ágætt, þá er það afráðið, þrefallt hurra fyrir fróða hennum frækna og förun eiti hans. Rópuðu þeir og dönsuðu um hverfisann. Kátur og pípinn byrjuði að byrja söng sem þeir höfðu berðsínilega orð til undirbúnings þessum málalókum. Brafurinn var í stíl við dvergasöngin, sem sungin var endur fyrir löngu, þegar bilbók hélt úr hlaði í æfintýra leiðangur sinn og undir sama lægi. Nú kveðjum sveinar kót og höll, þótt kólni og geri skúra föll, skal ríða fyrr en róðar ský á rökkur skó og nakin fjöll til rofa dalsum dimma slóð að dvelja þar með álfa þjóð við stikum urðir, auður og grjót og auðnan ræður ferðum góð. Þótt að á stedji geist skal undir stjörnum náttstað treist uns til loks er allt vort stríð á enda ferðin þrautin leist. Svo upp með brag og lítið lag við leggjum í hann fyrir dag velmælt sagði fróði og þá eigum við líka margt eftir ógert áður en við leggjumst í rekkju en nú fáum við þó einu sinna að sofa með þakjöfri höfði þetta síðasta sett ég nú bara eftir í rímið mælti pípin þú ætlar þó ekki að segja mér að þú vilji leggja strax af staði býtuð á morgun já ég veit ekki ansaði fróði Ég er orðin svo döðrættur við þessa svörtu rittara og þykist nú sjá að vara samt sé að halda of lengi kyrru fyrir á sama stað Engum þegar allstaðar var vitað hvert ég ætlaði Gildur réð mér líka endreið frá því að tefja neitt Sjálfur vildi ég helst ekki leggja af stað án þess að hafa ráðgast við Gandalf En á móti kemur að ég þóttist merkja að jafnvel Gildori stóð ekki á sama Þegar ég sað honum að Gandalfur hefði ekki látið sjá sig á tilsettum tíma nú sýnist mér að ákvörðunin sé aðalega undir tvennu komin hvað geta rittararnir verið fljótur í förum til bukkabæjar og hvað getum við verið fljótur að koma okkur af stað ég veit að til þess þarf töluverðan undirbúning <coughs> svarið við setnispurningun er einfalt svariði kátur, við getum lagt af stað eftir svo sem eina stund ég er búinn að sjá fyrir næstum öllu það standa sex hestar við stall í hesthúsuna handa með grasflötina Öll ferða tí tilbúin, vistir og farangur að undan skildum auka fötum til skiptana og mat sem taka verður ferskan. Þetta laumuspil ykkar hefur greinilega verið vel skipulagt, saði fróði. En hvað heldur þeim ferðir svörtu rittaranna? Heldur þeim okkur sé óhætt að einn dag í viðbót eftir Gandalfi? E það fyrir allt eftir því hvað þú heldur að rittarænir geri þér ef þeir næðið þér hér, svarði Kátur. Þeir gætu auðvitað verið komin hingað nú þegar ef þeir hefðu við viðstöðulaust frá ferjun yfir brúna og ef þeir vissu nákvæmlega hvert þeirr ætti að stefna. En ímislegt kann að tefja fyrir þeim. Eftirleitt verða þeir stöðvaðir við norður hlýðir, þar sem gerðið liggur niður á fljótsbakkan rétt hjá brúni. Hlýðverðirnir mynd ekki vilja hleypa þeim í gegna næturlegi en hugsanlega myndu þeir rýðjast í gegn með valdi og ég vil að degi til býst ég við að verðirni reynda tefja fyrir þeim og láta þá býða þangur til hægt var að koma bóðum til húsbóndans á kvóli þeim mun vafalaust ekki lítast á rittarana ég vil vera rættur við þá og þar er vonlaust að halda þeim utan buksveitar til lengdar ef þeir vilja á annað borð komast þangað inn en hitt er líka hugsanlegt að svörtum rittara er því hleyft inn tafarlaust ef hann kæmi að hliðinu í fyrramálið og segðist eiga ári Því allir vita nú að þú ætlar að setja stað í krika. Fróði satt góða stund og var hugsi. Ég er ákveðin, saðan að lokum. Ég legg af stað strax og ráðljóst er orðið í fyrmálið. En ég fer ekki veginn, þá væri betra að setja hér um kýrt. Ef ég færum norður hlýðið, vissi öll buks veit jafn skjótt að ég væri farin. Betra væri að fara huldu höfði í nokkra daga. Fort sem einhver rittarinn kemst inn í buk sveit eða ekki, munur þeir hafa gætur á brúnni og austur veginum. Við vitum ekki hvað þeir eru margir, það minnst það kosti tveir, en sennilega fleiri. Einar ráðið er að reyna að velja sér óvænta leynileið. En þá er ekki mannað að ræða en forn á skó, sagði friðkjær og var fendur í slegin. Þeir getur ekki verða alvara með að hann er alveg jafn hættulegur og svörtu rittarænir. Ekki kannski al sagði kátur það er að vísu örðrið á úræði en ég held að fróði hafi rétt fyrir sér það virðist nú eina leiðin sem við gætum farið anþessa aftigli veki og til þess að sleppa við eftirför og ef hefni væri með okkur gæti það gefið okkur þón nokkuð fórskott hvernig í óskupunum geti þið vænst þessa hefnin verði með okkur í fornaskógi andmælti friðger þar er aldrei neitt happað finna þar villast menn og verða vitskertir en það forðast allir staðin og þangað þegar engin að fúsum vilja og jó víst kemur fyrir að fólk leitar þangað sagði kátur, brúnbukkar skreppa þangað stöku sinnum þegar það leipur íðá, við höfum okkar enga hlið gegnum gerðið fróði kom þar sjálfur einu sinni í forðum daga og ég hef nokkrum sinnum veriðar að við svo oftast í dagspyrtu þegar trén eru sifjuð og hafa sæmilega kyrt um sig nú jæja, gerið eins og ykkur best þykir sagði frilgir. En ég ræðist forna skó meir en nokkuð annað því skelfilega hrygglingssögur ganga á honum. En mitt atkvæði verður víst ekki talið með því að ég á ekki að fara í ferðalagið. Nú er ég líka döð þein að fá að verða eftir til að koma bóðum til Gandalf sem ferðir ykkar. Ég vona að þess verði ekki langt að býða að hann skjótt upp kollinum. Þannig var í potinn búið að þó keppið þumban þætti væntum fr var hann meir en tregur til að fylgjónum burt af héraði og hirti lítum hvað utan þess væri að finna. Hann var rættadur úr austfjórðungnum að frá þumbla vaði á brúarvöllum en samt hafði hann aldrei fyrr yfir brúna vínið farið. Það skildi þá vera hlutverkans í litla samsæri shóknum að sitja eftir, svara forvitnum og telja buksveitungum trúum það sem lengst að Fróði Baggi sæti ennum kýrt í krika. Hann hafði meira segja með sér gömul föta Fróða til að eiga auðveldara með að gegna því hlutverki. Þeir höfðu litla hugmyndum hver hættulegt það hlutverkans átt eftir að verða. Stórs mjalt, sagði Fróði þegar hann skildi þennan hluta áallunar þeirra og þetta er um leið eina leiðin til að koma bóðum til Gandams Vi vitum ekki hvort rittararnir eru læsir eða ólæsir, en ég þyrði aldrei að skilja eftir skriflegu bóð ef hætt að væri á að þeir inn og leytuð í húsinu. Því finnst mér það að var mikilvægt ef keppur vill verða eftir til að verja undanhald okkar. Þá get ég verið nokkurt megin viss um að gandalfur fái freknir af ferðum okkar. Og það gerir útslagið á þetta. Við leggjum þá af stað inn í forna skó strax í fyrramálið. Það, það var og, sagði Pípin, og heldur kísi mér það hlutskipti en að vera í spórum keps a að býð eftir því að svörtur ryttarætni byrtist. Býttu bara þanga til þið komið inn í miðjan myrkviðin, sagði Kepur, þá eigið eftir að komast í hann krapan og óska þess heitt að vera kominir aftur til mín. Það eru enga þýðing að þrefa meir um það, sagði Kátur. Við eigum enn eftir að þúa upp og ganga endanlega frá farangrenum áðurum við förum í hátinn. Ég vek alla í rauðabítið í fyrramálið. Þegar fróði loks komst í rúmið, lá hann um sinn andvaka. Hann verkjaði í fæturna og var því fegnastur að er ætluðu þó að ferðast á hestbaki næsta dag. En þar komað yfir hann seg óljós draumur. Honum fannst sem hann horfði út um háan glugga yfir dökkar breiður af krækklóttum trjám. Alveg nýðru undir rótum trjána varðan var við einhver kvíkindi, smjúandi og snurandi. Hann þóttist vissum að þeim tækist að þefa sig uppi í fyrir eða síðar. Þá fannst honum sem hann heyrði óvæntan nið í fjarska. Í fyrstu hjælt hann að það væri stormurinn sem þýti í laufi trjána. Svo varð honum ljóst að það var ekki skrjáf í laufi, heldur nýður útafsins mikla, langt í fjarska, hljóð sem hann hafði sjálfur aldrei hirt í vöku, þótt oft ónáðaðu hann í draumi. Skyndilega fannst honum sem hann væri á bersvæði. Þar var engin trí að finna. Hann stóð út í dimri auðninni og fann engjannilegan saltfnyk. Hann leit upp og sá knæfa frammi fyrir sér háan hvítan törn uppi á háum ási. Yfir hann þyrmdi sterkri löngun til að klífa törnin því þaðan mynd hann sjá hafið. Hann fór að klöngrast upp hrygginn í átt til törnsins. En skyndilega blossaði ljós í lofti og við hvað ærandi þrumugnýr.